Hjärtligt välkomna ska ni vara till NFL-podden. Vi ska sitta här och snacka upp ytterligare en vecka. Om ni hör någonting prassla riktigt högt. Så är det, så är det du, Skåne, som precis har öppnat lite, lite, lite napsmak. Så här på måndagskvällen. Kan vara gott, det är en snickers. Mm. Ni är inte sponsrad av dem än. Ännu. Men! Nej. Eh, Anton, du också här? Ja, ingen snickers i handen. Jag visste inte att det var sponsring dag idag. Så jag jag tror inte det med mig någonting. Nej. Eh, yes. Bring your own to work today. Ja, jag heter Johan och jag är också här. Hörrni, vi, vi ska göra som vanligt idag. Vi ska säga först att vi är stolta och glada att jobba tillsammans med magazine.se. Det är där ni hittar vår podd med en liten, en liten notis varje onsdag, tisdag, vad, är, vad blir det Skåne? Tisdag morgon. Tisdag morgon, ja. Och så är det med det. Eh, och så på, hittar ni oss på Facebook och allt det där. Idag eh, kör vi lite notiser. Vi snackar förra veckans matcher och eh, kommande matcher. Men sen tänkte vi att nu när det är så här halv, dryga halv, halva säsongen har gått så är det dags att börja snacka lite slutspel. Se vilka lag som verkligen hör hemma där och vilka som kanske borde vara där eller kommer komma dit åtminstone. Det blir spännande det. Vi, vi ska börja prata om Richie Incognito versus Jonathan Martin. Ja, ja, precis. Det är från, vi pratade om det förra gången vecka. veckan, det här mobbing Miami. Den här grejen man håller på med där nere. Och det har ju alltså kommit fram, ett av bevisen mot Richie kung är ju att han har ringt till Jonathan och pratat in på hans telefonsvar och hotat han är ganska milda ord. Han har även använt väldigt många olika... Eh, rasistiska glåpord eh, massa sådana oh, grejer i eh, början av veckan så gick väldigt många Dolphins, alltså Miami Dolphins spelar ut och pratade om hur nej det kan inte vara Richie och han var bästa vän med Jonathan och så vidare och så vidare och sånt eh, och sen det följdes upp av att att eh, Martins advokat gick ut och sa att ja men en anledning var varför han var vän med Richie var för att Richie har mobbat han hela tiden. Och det var en lösning som de kom fram att ja, men Om du blir vän med din mobbare så kanske han slutar mobba. Eh, det funkade inte. Så kan man ju säga. Och sen så nu i slutet av veckan så har alla pratat om att NFL, hela NFL fördömer ju allting som pågår. Eh, och man pratar om hur att det pratas om att det är svaga ledare. Det är ett svagt ledarskap i eh, Miami. Så att det är väldigt många nu som tror och eh, höjer sina röster för att både general manager och head coach också ska få eh, gå. Eh, och Richie Cognito har alltså blivit avstängd indefinitely. Alltså det vill säga det är på obegränsad tid. Obegränsad tid är max Fyra matcher, sen måste du säga varför det är för någonting. Mm. Och NFL har då nu upp att, att det är work uh, harassment, alltså mm. mobbing på jobbet helt Visst. enkelt. Mm. Inga konstigheter, det är vuxna människor och uh, då får man ta konsekvenserna när man, när man inte beter sig som en vuxen människa. Ja, precis. Och det är liksom, det finns så många olika lager. Det är verkligen så här man kan gå in. Alltså, Richie Cognito. Vit, stor kille liksom, han, vissa säger att han ska vara mer, inom situationstecken, svart än vad Jonathan Martin är. För att han är by biracial, alltså han är, ja, har mamma och pappa som är av olika färg, vad det nu spelar någon roll. Alltså att de pratar om att han är mer och då får han använda sådana ord. Alltså det är så mycket sådana här, som jag skulle vilja säga, att det är så här, vänta. Det där är ju en mobbare som försvarar en annan mobbare. Bara, mm. jo men det är okej. Okay. Och dessutom så använde Jonathan själv det ordet. Man bara, ja. Fast, ja. Så ja. att det, det, det kommer nog vara en hel del grejer. Man kan ju också bara säga det att. Om vi sätter den här i. Eh, Parallel. Alltså till eh, Saints. Den här bounty skandalen som var. Eh, där NFL gick väldigt hårt på. Så kommer de gå ännu hårdare på mm. mig vill man höra lite mer om sånt här så kan man hoppa tillbaka till förra veckans podd där vi faktiskt la ja. några minuter på att diskutera inte bara det här fallet men, men, men mobbning och matchkultur i, i NFL i största allmänhet. Mm, ja. Och jag tror jag det är bra också att tänka på just i den här dolfinsituationen att det är väldigt mycket spekulation från alla håll och kanter så att ta, man får ta det med en ny basalt ja. och låta NFL göra sitt jobb. Ja, här, liksom. det, det är med det men behöver också bara sticka till när du säger det för det är också det att Richie Kung Nito var inte en man har ju kaptener på varje position och han var inte en kapten och han flaggade innan säsongen började så sa han att eh alla kaptenerna, alla de veteranerna, de har stuckit nu är det jag. Han pratar i en intervju, om man går tillbaka söker långt tillbaka eller inom season, mm. så ser han ju faktiskt det han uttrycker en osäkerhet hur hans, hur, hur ska han bli ledare? Och han, är, han har ju aldrig varit en ledare. Han har alltid varit en, mm. en som har mobbat motståndarlagets olika spelare och så vidare, håll på med den biten. Så att jag tror att det är liksom, det här händer när man tar bort alla ledarna och låter någon som inte är ledare ska vara ledare bara mm. för att man har råkat spela längst. Mm. Det blev en lång notis ja, men det sorry. behöver det vara ibland. Det är ingenting att ge om ursäkt för. Adrian Foster borta för säsongen. Ja, den är ju inte kul för ett kämpande texanslag mm. Han är ju deras running back och en av dem som hålls i med namn som Adrian Peterson, Marshawn Lynch, Jamal Charles. En av de bästa in the business. Han är en sån här, om man ska gå in på hans stil, han är en one-cut runner. Han ser sitt hål som man ska ta sig igenom, en katt och så sticker han. Mm. Han, är, han får alltid sina yards, han får alltid sina touchdowns. Det är den, den kill du vill ha i fantasy, trots att han själv hatar fantasy. <laughs> eh, och nu är han ute ur... Ja, och det som är så tråkigt är ju att hans säsong har ju egentligen aldrig börjat och han är slut för säsongen. Det är liksom, han har ju bara försökt komma tillbaka, försökt komma tillbaka och sen, alltså inför den här matchen så tror jag knappt han bytt om. Och mm. matchen innan så fick han avbryta innan han kom ut och omklädningsrummet. Så att det, det, är, det är väldigt tråkigt, som vi alltid har sagt här, att vi vill ju alltid se de bästa lagen ja, med de bästa spelarna. Han är en av dem, hans säsong är slut. Tråkigt för, för alla NFL-fans där ute, helt enkelt. Ja, speciellt för Texans fans. Ja, ja. <laughs> De lider nog mest av ja. ja. um, Ska vi gå över till mode? Ja. <laughs> Polo Malo uh, ska klippa sig. Ja, ja, och det här är faktiskt kanske den största ned. Det är ju alltså någonting eh, som inte har skett på sju år. Och då ska jag tänka att Super Bowl vinner ju varje år. Så mm -hmm. att det här är ju mycket mer ovanligt än till och med en Superbowl. Precis, ah, alltså. precis. Och jag menar, det som... Alltså, de här grejerna som bara händer nu när han ska klippa sig. Vem, vem ska gå, gå in och bara liksom head and shoulders, eh, deras ansikte utåt när han har klippt sig? Eh, det finns så många frågor som vi har. Men ah. han, han, väljer sig också, han väljer ju att klippa sig också på veterandagen i USA. Mm. Eh, och han ska alltså donera håret. Så än finns det möjlighet att eh, lägga vantarna på en lock eller två. <laughs> ja, men eh, det, är, det är väl inte så dumt för, för ett NFL-fan med, med kanske lite bristande hårtillväxt. På, på <laughs> ja, precis. Och... För jag tänker att man får inte ha brist på pengar, tror jag. för nej, jag, tror att det, jag tror att det kommer auktioneras ut och jag tror att det kommer bli ganska dyra lockar. Men eh, om man vill ha den och så vet man att pengarna går till har du, har du för mycket pengar och för lite hår vet du vad du ska vända dig nu. Snyggt! jag kan den här <laughs> ja. ja, ja. <laughs> <laughs> och, och någon som inte har för lite pengar men också spelar i Pittsburgh Steelers. <laughs> <laughs> ja, eller som Skånes så. Uh. Från hår till ben. Ja, funkar också. Uh. Ja. Big Ben. Precis. Uh, han var, det var ju snackades ju om att uh, han ville bli tradad uh, från Steelers. Lite osnyggt tyckte många det alltså, var... väldigt jävla osynlig. Ah. Alltså ursäkta mig, alltså, om man går ut och ser om man är spelare, om man är startande quarterback och så går ut och säger så här att jag skulle kunna tänka mig att vill jag bli trädad när säsongen är över. Alltså, vad fan? Men, det, men det, har ju, det har ju han varit ute och dementerat. Precis, jag tror så mycket som jag vill på den här dementin. Jag, <laughs> <Du> <laughs> jag tyckte tror... det lät jävligt mycket som han när han sa det. Ja, men han uttryckte <laughs> sig ju ganska starkt nu och sa att det var något av det löjligaste eh, ryktet jag någonsin hört. Och att eh, han alltid har sagt och alltid kommer vilja vara en stilerspelare eh, för livet. Det, men det, det, jag är med där, det är ju lätt att säga det När man de vi är, rätt löjligt. Ja, men det är. det tar alltså. de färgerna på sig Då är det ganska lätt att säga det Men vad man hör riktigt i Sverige också Som sagt, allt är alltid bra ha med sig När man ska lyssna på NFL fast, Insiders Ja, för samtidigt så tror jag också så här, Jag tror att det är ett sätt Att han ska gå ut och försöka rädda situationen Jag tror att han kan ha sagt det just för Att man har börjat prata om att Är det inte dags för så att försöka hitta en riktig quarterback Och då går han på något sätt ut Och, och tror liksom i något ömt tillfällen när han riktigt det kanske var så att han var ute på krogen och drack och nånting som var starkare än en läsk och så råkar du säga någonting som kanske inte var illa menat mot stille Nation? Det är ju... ja, har Mycket man, man, spekulation. Har man, har, man, har man hejat på ett lag i vilken sport det än gäller så, så känner man ju till den här typen av sägningar. Yeah. Mm. Jag Precis. själv har ju en bitter erfarenhet av Luis Suarez som <laughs> för ett år sedan ungefär sa att Liverpool det var det liksom hans hem, hans drömklubb och där, där han ville vara och sen så... Ja. Hörde man ju vad han sa senaste sommaren då. Men, men, men så, ja, så att, historien om Ben Roethlisberger kanske inte riktigt är färdig. Nej, Nej. och att vara eller inte vara en stil. Mm. helt enkelt. Hörrni, det får summera de... Nej, återigen så är det inte en summering. Men, men det får avsluta de notiser vi har helt enkelt. Och så hoppar vi vidare med första matchen som vi tar upp från förra veckan. Och det är DC mot Vikings, Anton. Ja, kolla. Ja. De kan de där till sist. Det var en riktigt jävla kul match att kolla på, tycker jag. Mm. Ehm, det var två försvar som inte visste hur man spelade amerikansk fotboll. Så det var ju poäng åt höger och vänster. Både DC och Vikings fick verkligen marschera upp och ner de, de gjorde poäng på poäng på poäng på varandra Och det som hände egentligen var att i andra, andra delen av matchen Andra halvlek, tredje, fjärde kvarten Så lyckades Vikings för en gång skull tvinga lag och panta bort bollen Lyckades komma med några stops, händer inte så ofta Och Christian Ponder spelade så som han ville att han ska göra Mm. Han visar att han kan vara en starting-kille om han kan spela på den här nivån konsekvent. Det är det, man alltid, det, är det som är hans problem. Alltid är, är, är, är det också så att han kan vara så när han får spela mot en defensiv som är lika dålig som man säger? Det är mm. mycket möjligt. Alltså. Ja, det, man ska också säga att innan den matchen gick han ju faktiskt ut och sa att alltså det, är mitt, det här är mitt jobb. Det är mitt jobb att förlora. Det är jag som är startande quarterback. Och han visar ju verkligen det att att springa väldigt mycket och att passa medan han springer. Vilket han inte har gjort lika mycket tidigare. Utan mm. försöker sig på att vara den här pass pocket, Alltså där han står. Och jag tror att det kan vara den grejen han behöver göra. Visa sig. Och det är kul att han visar sig från sin rätta sida. Och nu är det bara jag hoppas att han fortsätter göra det. Och håller sig frisk. Och de får ett härligt prov med att möta Siak också nästa vecka. men De får ju <laughs> möta ett riktigt försvar. Så det är spännande. Mm. <laughs> Från det sämsta till det bästa Försvaret, <laughs> ja. kanske Vikings tar hem det hela med 34 poäng Mot 27 hur som helst Eagles spelade mot Packers Ja, alltså Man ska ju veta då att Packers Spelade ju mot Bears I måndagsmatchen Så vi har ju inte pratat om den Och i första kvarten där Typ någon minut in Så bryter Aaron Rodgers Därför att han har brutit sitt uh, uh, uh, nyckelben. Och det är ingen skada som man bara så här, uh, är med då. Så att uh, han gick ut och Seneca uh, Williams gick in. Och Wallace. Wallace, precis. Och Seneca har ju liksom knappt spelat någonting. Alltså han har ju typ tittat på <laughs> när de Rodgers spelar. Och det är ganska svårt att titta på. Och sen gå in och faktiskt göra det. Mm. Så det var inte konstigt att de förlorade. Och i den här matchen då mot Eagles. Då började han. Och i första kvarten. Så drar han eh, och skadar sin hamstring. Så att det är en ny match. Ny quarterback. Ny quarterback skada. Ny förlust. Och eh, den de slänger in är alltså Scott Tolts eh, Eller Ett, ett välkänt namn kan mm. man kan man ju tänka alltså, Det var inte Tolken som jag sa. Men alltså, han har inte heller direkt, härskaringen, så kan man ju säga. Den här killen, alltså, han spelade i practice squad förra, <går> bara för några dagar sedan. Kommer upp och är liksom såhär, ha, okej, okay, då har jag ska spela så. Det ropar någon i min hjäm. Hallå, hallå, hör jag folk. Alltså, det var ju katastrof. Ja. Jag och jag menar, det känns som att hela Packers blir bara skadade ja, det mer och mer. Sjuk. Alltså, alltså de är ju mer på liksom third string när det kommer i deras O-line ja. deras receivers, alltså det enda ställe de har, eh, den första det är ju på deras running back mm. något de aldrig har haft tidigare <laughs> um, så det är ju om Packers, så kan vi ju säga men det som är lite kul är att de uh, har tagit in och provjobbar uh, Matt Flynn <laughs> så att uh, han kan, kan göra en comeback, och sist han spelade i, i Packers, då var han ju bra mm. så att um, Eagles 27 Packers 13. sen så Jaguars de tog deras slutspelschanser försvann ju förra veckan när de förlorade mm. och det firade de med att gå och vinna mot Titans. På borta plan går de och plockar en vinst. Alltså ibla, ibland kan det vara just som här när, när pressen släpper. Ja men verkligen. Det är alltså då är det. det händer. Ja, det var en det var en kul alltså det, det är så Man kolla på Chad Hennig, eh, Jaguars starting quarterback. Man kollar hans stats från matchen och det är så här 150 yards, två interceptions. Så bara, ni vann! Hur fan vann ni? De har liksom de defensive touchdowns, två running touchdowns. Eh, titans, det som händer är att de får ju Jake Locker, deras starting quarterback. De får ju honom skadad. Han mm -hmm. skadar foten så han är också borta för säsongen nu. Alltså förlåt, hans running back springer över hans fot. Ja. Och man ser ju han direkt bara såhär, jävlar, men det är så här, om någon kliver på din fot, du kan inte vara borta för säsongen för att någon har klivit på din fot, då måste du ju skaffa bättre skor, säger jag. Eller så ska fan den här runningbacken inte ha sådana jävla dubbar som går igenom. På folk. Vi, får, vi får se hur, hur, hur det går för Titans nu. Eh, två poäng förlorade de här. 29 eh, mot 27. Och sen så spelade The Raiders mot Giants. Mm. Det gick inget bra. Alltså grejen att det här var ju kanske de två uslaste lagen som ställde upp. Alltså de lagen de ställde upp med. Alltså det var ju sjukt. Alltså jag kollade på den. Alltså, il manning, såklart, han kör en pic sex. Liksom. Men det är inget konstigt. Det är ändå han. Det var bara nummer 16 för säsongen, vad fan? Det ah, ja, är... precis. Och det är roligt liksom, när kommentatorerna bara, det är så skönt när han fortsätter med dem. För då kommer man någon gång vara borta på den statistiken. Liksom. att det finns folk som jobbar den statistiken. Också. Men alltså, tillsammans har liksom, Raiders och Giants 40 passar i rätt, till detta dess under hela matchen. Alltså totalt Det är så jävla dåligt så att det är inte sant Och alltså Deras special teams Som brukar vara special teams Det brukar man fylla upp med folk som är Det är oftast egentligen de som är sämst De är inte så bra så att de kan spela försvar Eller anfall Och då fyller man upp med dem i, i special teams Båda special teamsen var By far bäst på plan Alltså de blockade punts De liksom gjorde olika grejer Alltså det såg ut var var skitbra i början Raiders har någon anledning Börjat med att göra touchdowns direkt När de går in på plan Det är kul att se Men sen slutar de ganska snabbt också Så att eh, De var usla Usla, usla, usla, usla. Um, <går> <ja, går> ehm ja båda lagen var usla egentligen. som det var ingen stor marginal. 20-24 blev det till Giants fördel. Eh, Rams spelade mot Colts San Anton och där händer grejer. Ja, det trodde ju nog inte så många att eh, Rams som startar med Clemens ska gå in och sopa till Colts rejält. Clemens som är en sån här ja, ah, knappt starting en, en second stringer som ingen känner till. Ja, precis. Eh, verkligen. Men eh, det, det var väl mycket att Tejvon Astin tog och vaknade till liv. Att han visade varför han är faktiskt killen som blockades nummer åtta overall och den första wide receivern som togs den här draften. Ja, och det här är ju första gången som han faktiskt har visat och gjort skäl för de pengarna som, alltså så här, det här är ju första gången som han, ja, gör någonting. Mm. Det, är ju, det, det är ju det här de Draftade han för. Och eh, nu, nu har han vaknat. Så det är kul att se om man kan hålla där. Alltså han är så jävla snabb den killen. Han har alltså, han har 140 yards. Så det är på två passningar. Ja. Så, och så han, bara, han bara springer ifrån. Det ser ut som folk joggar bredvid honom när den där killen springer. Alltså det är sjukt vad snabb han är. Ja faktiskt. Uh, ingen mer att tillägga där. <laughs> Nej. Nej. 38-8. Uh, Andrew lagt tre interceptions. Uh, ja. Ehm. Bengals mot Ravens. Mm, det, var <laughs> det var en spännande match. Eh, Ravens river av och äger hela första halvan. Går ut med 17-0 efter andra kården. Eh, sen bestämmer sig Bengals för att vakna till liv. Eh, något sånär i alla fall. Bör, börjar tugga sig i kapp. Mm. Men alltså, när det är en minut. Det är en och en halv minut kvar. Eh, och De har reda, alltså de ska i det här läget ha förlorat matchen. Det är bara att Ravens inte kan stänga sin drive och lyckas få en first down så att de kan springa ut klockan. Det lyckas de inte med. Så Bengals får tillbaka bollen och drar en Hail Mary från 50-yard 50 ja. och Som blir någon sorts tip-drill. Det vill säga att så här, det är en 5-10-pers som står där i en sån hoppar upp och försöker plocka bollen. Här är ju allt Ravens ska göra för klockan är på noll nu. De ska bara slå ner den i backen. Mm. Och en av där Men jag, jag fångar den här. och så här, Viftar iväg med armen. Så bollen... Får en fin båge och där så Green och klockan ner en touchdown så vi går till övertid. Ja. <hör> men, men man behöver ju också säga att Ravens vinner ju mm. i övertid och det är ju andra matchen i rad som Bengals förlorar på övertid. Och faktiskt första gången i historien läste jag som någon skickar en, eh, en lyckosam 50 yards Hail Mary och ändå förlorar matchen. <laughs> det, är, det är intressant. Det är sant man vill bli mm. hårkommet där i historieböckerna. <laughs> ja men precis. Det känns som att någon borde informera de här bängarna så att det inte är Alltså så här att försök vinna matchen på de här 60 minuterna. Ja. Det räcker. Behöver inte mm. spela 75. Och förlora. <laughs> 17-20 blev det till slut. Lions mot Bears, det var ännu tajtare. 21-19, Skåne. Ja, alltså... Lions är inte jättebra. De, de är faktiskt de spelar en av sina sämsta matcher. Men, men Bears... Liksom, För det första så spelar de med Jay Cutler som... Jag, alltså han har ju stressats tillbaka från att han har varit skadad och bara, jo men jag, jag, jag kan spela, jag kan spela, jag kan spela kommer in och nej, han kan inte spela han var svindålig, kunde inte röra sig och man förstår först sista två minuterna att så här, men det är bättre att vi spelar med vår backup quarterback alltså hade de spelat med han, då hade de vunnit, garanterat så att eh, Bears, eh, på grund av att de är så alla tjurnackade och liksom ska deras coach, anta att det, förlorar en riktig jävla skitmatch. Så, äh, Lions har helt enkelt, Bears attackerat dem på toppen av tronen i NFC North. Ja, ah, precis. Mm. Och det är liksom, vi kommer ju prata om det i mellansegmentet. Mm. Men jag tror att det de gjorde så att, Bears, så att Lions är nu kommer till slutspel, eller lättare. Ja, och, och snabb tidbit där som jag läste, trustman coachen i, ja, i Bears som har valt att <coughs> kicka field goal vid några, några tillfällen och gå och köra istället på 4-1-1. Ja. Det gör de i den här matchen. Och och förlorar, två, gånger. två gånger. Och ja. de förlorar med två poäng. Det vill hade de satt mm. en av de där field goalsen istället, hade matchen sitt andra runda ut. Ja, hade de spelat med McCown istället för no. Jekyll så hade de garanterat mm. vinner. Alltså för att, för Lions spelar verkligen en sop match. Men mm. vinner för att Bears spelar ännu samman. Mm. mm. Uh, Panthers spelade mot uh, 49ers uh, och vinner också bara med en liten ynka poäng där men det, det som är där är ju de vinner alltså med 10-9 uh. och det är, där behöver man verkligen säga och man behöver säga många gånger alltså 49ers utan touchdown på en hel match hemma. Kan, hemma och jag, jag kan inte komma ihåg sista jag tror att jag aldrig har sett en match jag tror jag aldrig har varit medveten mm. om att det har varit en match när de inte har gjort en touchdown hemma. Helt sjukt. Och dessutom så blir ju Kaepernick säkrad. Alltså nedtacklad i gräset sex gånger. Alltså sex gånger har han en stor kille över sig som trycker ner han i gräset. Eh, och liksom, ja. Det var ju okej okay att man säger det här med att det var defense. Det var två jättebra defense som möttes. Men alltså det var ju... Jag blev rädd för alla 49ers-fans deras skull när man ser att deras eh, anfall inte kan göra någonting. För det var, det var synd att se. Och eh, ja. Ja, men verkligen. Och... Där är ju som sagt, Panthers är ju verkligen det här sneaky, sneaky good-laget som kommer smygandes. De har, de kanske inte har stjärnspelare på alla positioner. Men de har verkligen, de har pass rushen. De har sina fra, sju främsta i försvaret. De har Cam Newton som kan extenda Play. Så han kanske inte alltid är den mest träffsäkra killen. Men han kan i alla fall hålla det vid, vid liv för att han är så jävla stor. Mm. Och samtidigt så har de tre bra running backs som de roterar med. Med Stewart, med Tolbert som liksom klogar sig in och skaffa poäng. Och det är det du behöver när du har ett bra försvar. Liksom. Och det hjälper ju. Ja Och sen ska man ju också säga att det här var ju första matchen som Ollon Smith var tillbaka. Eh, och han, eh, han startade ju inte. Eh, han var ombytt och klar. Eh, och var sjukt frustrerad. Såklart efter matchen att han inte fick spela lika mycket. Eh, som han vill. Men eh, han är ju ånare sedan där för att han vill spela. Så det är ju kul. Och jag tycker coacherna gör ju rätt att bara spelar en lite, för han är ju inte matchtränare. Liksom. Mm. Kaepernick ligger mest på rygg mm. i gräset och gör, tittar på molnen. Mm. Äh, mm. Ja. Hittar molnfigurer eller någonting och, sånt. Och förlöjligen förlorar eh, på Niners. 9 mot 10. Mm. Och Det man också kan säga är ju att eh, det var ju Terrell Owens var ju där och tittade på matchen. Och eh, han är en gammal wide receiver och en gammal eh, glabcheft och mycket annat. Mm. Han snackar, nu ju, har han gått in på en karriär som Pro-bovlare. Om man inte kommer till en pro-boll så vill man jobba med något annat. Men han eh, sa det att han nu han vill ju fortfarande bli en 49ers. Och 49ers har ju dåligt med sina wide receivers. och eh, han, eh, ja, som sagt han var ju där och sa det att det, han hade inte kommit hit om inte, ja, om, om inte han hade fått tända eller liksom vara där som går fram och vinka till publiken innan matchen. Och de kommer ju riva Candlestick Park. Mm. Och han är en av de som har flest rekord på den. Så uh, om man är ett 49ers-fans så uh, kan man ju kolla in dem extra grejerna också. <laughs> ja. Uh, Broncos spelade borta mot Chargers uh, och vinner uh, även dem. Ja, det gör de i, i ser vanlig. Uh. Broncos andra, De an ångar på sätter... De stannar dock till som fan i andra halvlek. Mer kör, mer defensivt. Chargers börjar ta sig i kapp men kommer aldrig hela vägen. Men det intressanta här är väl att prata lite stats, helt enkelt. Eh, bland annat då att Broncos kunde ha slagit rekord. Hade de gjort 30 poäng den här matchen, de gör 28. Så hade de varit det första laget någonsin att göra 30 eller mer första nio matcherna. Nu tangerar de istället bara eh, Patriots från 2007 och Greatest Show on Turf. Turf. Mm. Eh, med åtta matcher i rad med 30 poäng. Det, det är inte dåligt någonstans, men det hade varit kul att få dem att få stå själva. Ja, och grejen att det känns verkligen, de gör alltså 21... Uh, alltså uh, poäng direkt utan att Chardiff gör någonting. Uh, <kör> och sen känns det verkligen som att de slutar spela. Så att de får faktiskt dra på sig det själva. Mm. Att de inte kommer över 30 poäng. Och Petron går även in i statistiken som den som har flest borta vinster. 74 stycken. <laughs> Nu ja, han själv. Nu spottar vi en så här. Kom ihåg vad ni skrev upp alla de här statistiken också. Ja. Så att ni, för är det inne i statistikboken ni, har ni hemma. Det kan väl vara bra att göra en liten anteckning om det i kalendern. Att, eh, <laughs> även nästa tisdag så är det här du kommer få eh, din statistik eh, allra först. Och, och senast i NFL-podden. Sponsrad av kingsize-magazine.se. Saints fortsätter imponera. 40 first downs uh, hade de i matchen ja, mot Cowboys. Det, det, det var är... ett tillfälle i matchen som de alltså hade mer first downs än Cowboys hade kört plays. Det, det, det är utskåpning. Alltså... Ja, alltså, det är ju uppenbarligen så betyder det också att det var 40 passar som gick till rätt adress och det är ju lika många som var i hela matchen mellan Raiders och, ja, och Giants. Exakt. Nu har vi ju pratat <laughs> nog om den matchen, bara som ni förstår. Att, så man slägger här... det i, ja, i situationen. Mm. där. Men det, är vis, det syns att Saints börjar få igång Darren Sproles, de börjar få igång Pierre Thomas, sina, sina multipurpose running backs som de kan bara använda. De vinner 49 poäng utan att Jimmy Graham gör en enda touchdown. Det är imponerande. Ja, det Mm. Uh, har vi något mer att säga om den matchen? Nej. Nej. Det räcker så. Då är vi färdiga med, med veckan som har gått och så hoppar vi rast vidare in på det här med, med att snacka lite playoff. Det är inte dags än på, på många veckor men, men vi har ändå spelat uh, vad är det, tio omgångar nu uh -huh. och mm. det innebär att det är sju kvar. Mm. Ja. Uh, så att dryga... Och då har jag alla lag en bye week uh -huh. Ja, precis. Drygt halva säsongen uh, har gått. Uh, så vi tänkte vi skulle göra vi går igenom. Ett lag som nu inte är på playoffplats, som, som som ni tror kommer vara där, ni får vara ett var, och ett lag som just nu är på playoffplats eh, och sen eh, inte kommer vara där mm. när det är väldigt dags. Eh, vi, ska vi börja, eftersom jag vet ju att ni har valt samma, ska vi börja med de som inte kommer vara där helt enkelt? ska vi börja med att säga som den gamla Colts-coachen att man får egentligen inte prata play-offs förrän det är play-offs. Ja, exactly. <laughs> alltså bara ja. som vi har sagt. Ja, det men ja. det här är ju ja. inte att vi pratar play-offs egentligen. Nej. Här i, i NFL-podden gör vi lite som vi vill. Det <laughs> vi kan ni också skriva upp. Mm. Ja. Men ska vi börja med att slå ett slag för våra, våra enskilda Så kan vi köra lite bashing i slutet mm, Vilka som kommer, uh, gå med <laughs> All right, mm. vi vänder på stök ja. yes. eh, Jag tänkte börja med då att slå ett slag för Eagles eh, Ett lag som varit förbannat upp och ner eh, Just under början på säsongen Med vinster och förluster Och Chip Kelly har varit under fire Och det har gått skitdåligt eh, Och man har pratat jättemycket om Det är Michael Vick som quarterback Eller Nick Foles Och nu spelar man med Nick Foles Och det verkar gå bra men det jag säger, att anledningen till att de kommer eh, ta sig till slutspel, mm. det är personer man glömmer prata om här. Den som är den stabila, som springer 150 år per match i snitt nu. Mm. Shady McCoy. Där har vi anledningen till varför Philadelphia Eagles kommer ta sig till ESC. Inte eller du... från Jackson. Alltså, för det är vilken som. Alltså, de båda där ja, ja, är... Precis, båda gör ett otroligt jobb. Mm. Men just Shady är, mm. är den som, alltså, han pratas det inte om. Han, han bara springer och springer och springer och springer och springer. Och tar first down och till first down. Han, han är på något sätt bo, lite bortglömd i diskussionen. Och jag tror han passar perfekt i Chip Callys offense. Mm. Som satsar på att verkligen alltså, sprida ut försvaret för att ge någon plats och springa på. Det är perfekt för en kille som gillar open space. Ja, och båda, båda de två killarna är ju snabba också. Mm. Och det man glömmer bort är att de är väldigt... De har väldigt alltså, starka, det måste vara att de har väldigt starka händer eller någon form av vantar. Ja. De är jävligt duktiga på att plocka bollar, liksom, kanske bara med en hand eller hålla bollen med en hand och hålla bort försvarare. Liksom, för att det, så jag håller verkligen med dig. det. Mm. Sen så säger jag inte att de har inte ett försvar som man kan lägga mycket kritik på så jag tror inte de kommer gå hela vägen för alla vet ju att Defense wins championship. <laughs> Men jag säger att de tar sig vidare till slutspel i alla fall. Det säger jag. Och sen är det också den biten att de har inte för den svåraste grupp. Nej. De behöver ju trots allt bara komma ett. Och i deras grupp så är det fan mer walk in the park. Ja, exakt. Uh, Skåne, vem, uh. vem tror du tar sig vid ja, det nu? Precis, nu pratade vi ju nyss om NFC. Jag tänkte att vi pratade om AFC. Den andra konferensen. Och jag tror... Uh, jag sa att Browns, ditt lag, mm, tänker mm. jag att eh, det är kanske är året i år som kommer nu, eh, sida det kommer ut. Just nu sidade man ska upp till sjätte plats för att, för att få en slutspelsplats. Men, men det är ju, samtliga lag från, från sjunde till tionde sid har ju fyra vunna. Så att det, mm. Och det är ju också det att Dolphins ligger före. Och med hela det patrasket och hela den fiaskot exactly. som håller på där, de kommer ju sjunka. Titans, förlorade sin quarterback, ska spela med Fitzpatrick. Visst, han är bra men han kommer inte fixa dem till slutspel. Och eh, Colts, alltså Andrew Luck darrar ju på mangetten. Och det är ju den här game att det han gjorde förra året det är det bästa en rookie har gjort någonsin. Och det ska han, ska han upprepa det. Och man pratar det ju alltid, visst är... att in, man ska inte ska göra sådana generella grejer. Men man pratar ju alltid om alltså sophomore slump. Att andra ja, året precis. så har de, nu har de game tape på Andrew Luck. Ja. Nu vet de hur han spelar. Nu är det lättare att förbereda för en ja. sån quarterback. Och lika, alltså Bengals som ligger före. Det är inte helt säkert att de heller kommer vara. Och sen har vi liksom Jets Alltså... Det är många lag här i AFC som, som kan falla bort. Mm. Men just Browns tror jag faktiskt, i år är nog året, säger ja, jag. Jag och inte minst håller väl tummarna för ja. får vi får se om det är någon av er lyssnare som håller tummarna med mig. Ska vi då gå in och snacka ner ett lag, ja. ner i, i strumplästen helt enkelt? Det känns som vi var inne lite på dem ändå när vi pratade om matchen, men som ni kanske kan ana att det, är, det kanske är Niners som vi kommer att prata om här. Mm. Jag tänkte att jag kan börja lite med att prata om att, alltså det känns som Niners är byggda för två saker, run the football och ha ett stabilt försvar alltså den, den typen av, kontrollera matchen kontrollera klockan, liksom springa med bollen inte så high scoring matcher men de har gjort mycket poäng ändå och sen så har det blivit så att de har gjort massa poäng och tänkt sig, fan Ka äh, Kaepernick han är riktigt jävla vilken vilken quarterback han kan vi köra pocketpasser på mm. och så där har de börjat tappa matcher sen jag, att de har lämnat sitt det de ska göra egentligen som är tugga, tugga mark med gård liksom. håller du med Skåne? ja, alltså jag upplevde ju liksom att när de, de gick ju alltså från Alex Smith som var den quarterbacken som de hade innan eh, Colin Kaepernick. Och sen så blev han skadad med en hjärnskakning och sen så började man spela med Colin Kaepernick. Och då är det liksom om man just kör den här springspel och så har du en quarterback som verkligen kontrollerar klockan. Mm. Och alla jobbar efter den grejen då när man stoppar in Colin Kaepernick. Och han får börja springa. Ja då blir det liksom de här magiska grejerna. Att han kan springa 17 yards och göra touch och lalala sådana saker. Men nu i år så känns det som att de har börjat med säga, Okej okay, Colin du ska springa. Nej ni har en skitbra running back. Mm. Han ska springa. Ni ska fortsätta göra. Det Colin Kaepnick ska göra är att kontrollera klockan. Och vara liksom Alex Smith. Men sen kan han springa ibland. Och nu känns det som att så här. Om inte Colin Kaepernick springer in eller slänger in en hejdundrans massa touchdowns så förlorar de. Därför att de har inte så bra försvar som de hela tiden har byggt upp. Mm. Därför att det de har gjort är ju att de kan bevaka en ledning. Precis som alla italienska fotbollslag är svinbra på att göra de ett mål så backar de hem och så klarar de 1-0. Det är inte så många, går till Premier League, det är inte så många lag där som klarar av att hålla en 1-0-seger. Det har liksom 49ers har kunnat göra. De har alltid gått upp och så här. Okej okay, men nu har vi gjort en touchdown, två mm. touchdown. Då vinner de matcherna för att de är i ledning. Nu kommer de andra upp i ledningen. Och, och det är för lite ledarskap. Det är för många unga. För lite ledarskap. Inga wide receivers. Mm. Låt mig ställa en kanske lite svår fråga här då. om Om det är så att 49ers ändå på något vis lyckas hålla sig kvar på sin slutspelsplats. Mm. Vad beror det på då? Vad, vad, vad är det som skulle kunna göra att de ändå lyckas? Ja alltså de, det är ju att de, nu kommer de att få tillbaka sina wide receivers. De, de Deras etta och två first receiver och second receiver. Som har varit skadade hela säsongen. De ska ju komma tillbaka nu. Precis. Marion, ja. Manning han var ju tillbaka nu. för den senaste matchen. Och det märkte han fick ju passa. Han ska, gjorde några bra first downs mot, mot Panthers. Men det är just det, det de behöver tillbaka. Som Skåne är inne på. Det är Crabtree. Det är deras ja. nummer ett. Ja. Det är från de tillbaka honom. Och han kan. Det är det som är grejen. Han var skadad. Han var borta ett tag. Kan han komma in och vara. Shit jag är redo. Jag är 100 procent. Nu kör vi. För han kommer ha en så här, fem sex matcher på sig. Och göra en impact. Klarar ja. han det. Ja, då kan de och, hålla det. Och, och också viktigt, alltså Crabtree och Colin Kaepernick, de hittade varandra som ingen annan förra säsongen. Det var ju liksom det som var den här stora grejen, att de mm. hittade varandra i helt omöjliga situationer. Och det är just den grejen att om de kommer in och levererar de här två killarna, då har de även en Enko och Bolden som är ja. så här, man glömmer bort. Och det är just det du behöver ha i 49ers. En wide receiver som folk glömmer bort eller som de inte exact. kan ställa upp. Men fortfarande så är det så här att de behöver ju vinna sin division för att de ska kunna ta sig till Super Bowl. Därför att som det är just nu så är det Seattle Seahawks som leder och kommer vinna divisionen. Och har de hemmaplan. Så kommer ingen kunna slå dem. Därför att de är, alltså deras hemmaplan. De har ju sin så kallade 12 man. Alltså när publiken skriker så mycket att de inte hör någonting. Uh, och det är också sådana saker som man... Mm. För 49 räcker det liksom inte att bara ta sig dit. De behöver bara etta just för mm. att uh, blir du etta så får du hemmaplan. Om det är så att du nu är en av våra härliga tappra lyssnare som har lyssnat dig hela vägen hit i podden och känner att nej. Det där håller jag inte med om. Jag, jag tror min sann att det, det, är, det är broncos som inte kommer vara i slutspel. Eller, eller vilket lag det, det är en må vara. Då, bli, ja, <skratt> Då blir vi jätteglada. Om du, om du skriver en liten rad om det på NFL-poddens Facebook-sida så lovar Skåne att gå in och debattera med dig. Absolut. <skratt> <skratt> <skratt> um, vi, vi hoppar vidare och kikar framåt för det kommer ju lite matcher även, även den här veckan. Tyvärr. Ja. Vem visste? Ja. På torsdag så spelar Colts mot Titans. Ja, det är härligt. Uh... Hade varit kul om Jake... Jake Locker har haft en grej för den här säsongen. Jag tänkte att fan var kul att se hur han utvecklas. Liksom. Ja men det är bara för att han är likadant som... Christian Pan. ja, ja, ja, ja, ja. när han är skitdålig så börjar ja, han som, ja, som jävlar få spela som han. Ja. ja men exakt, som är den spelartypen. Liksom. Ja. Så det, jag är självklart inte på att tycka om den typen av, <laughs> av quarterback. Det är, inget sticka inte under stol med. Men sen så har jag inget, inget problem med det Amish ganslinger heller. Alltså Patrick är en, en charme kille med bra skägg. Precis, glöm och inte, inte att har han har gått and... på Howard. Ja, exakt. Alltså. Och då har vi skäggfighten här. Det är ju det jag vill till. Det är ju Andrew Lux magiska bokskägg mot... Uh... Fast han har ju ett bokskägg. Alltså folk, alltså han... Alltså folk... Okay, det är neckbeard. ju så roligt. Alltså, neckbeard. See, neckbeard. Alltså, han är ju liksom bara orakad. Ja, är det härligt. Jag ställer då den klassiska frågan. Är det värt att ta en halvdag på jobbet på fredagen, om man nu jobbar dag, för att stanna upp och titta på den här skäggfighten? Ja alltså om man, om man är hipster och gillar skägg då tycker jag att det här är man, man kan debattera huruvida eh, ett, liksom, ett försök till skägg är bättre än ett, ett yvigt vackert exempel liksom. Men om, ja, det passar väl bra för är Man är man hipster så har man kanske något häftigt mediajobb där man kan styra lite över sina timmar eller så jobbar man på, på krogen eller någonting sånt. Så då, då funkar det ju bra ändå också. Ja, ja. Men, men här flyger för är i NFL-podden. Men, men spelmässigt eh, så tror jag inte att Titans stoppar eller lägger upp lika mycket match som det behövs för att kunna. Är det revanschlustet kolt kommer något att hända? Jag tror inte det kommer att vara en så spännande match Ja alltså, ja alltså Andrew Luck är mycket mer En, en spelare än en hipster mm. så, så som att Fitzpatrick är mer av en hipster Än vad han är spelare ja, exakt. Um, Klockan 19 Svensk tid mm. på söndag Då spelar Jets mot Bills uh, Bland annat Men vi, vi har tagit fram Jets mm. mot Bills Och två andra matcher som ni kan flippa lite emellan då. Uh, För det är väldigt många matcher Som ni ska flippa mellan alla Jets mot Bills gårna varför? Ja, det är ju getts absolut viktigaste matchen. De kommer nu. De hade ju en bye week, det vill säga de har äh, fått äh, vila upp sina skadade spelare, spela ihop sig. Och de har inte vunnit två i rad ännu. Kan de vinna två i rad? Och ännu viktigare, om de ska till slutspel, just nu är de ju i slutspel, men de behöver slå Bills som är i samma division och det är Bills de möter och Bills jagar också. Så att det är en, kanske den absolut viktigaste matchen för Jets. Uh, mm. Ja men verkligen. Och det är just det. Rex Ryan, deras headcoach skämtade om att säga. Ja men vi kommer ju förlora by weekend. Det är ju helt klart. Liksom. <laughs> de förlorar ju varannan match liksom. Så nu förlorar de bye weekend. Då bör de ju tekniskt sett vinna den här. Då. Enligt, den, enligt hans schema. Ja så alltså, jag hoppas att de spelade någon form av match ja, ja. den veckan. <laughs> Bara en skämtmatch liksom. Så att de kunde losa den. Så att Lektar. de kunde vinna. Och sen jag tycker jag att det ska bli kul ändå. Man får Geno Smith och E.G. Manuel är tillbaka. så Man får två rookie quarterbacks yeah. mot varandra. De liksom. ja. spelar mot varandra igen. Och då, att just att man, inte, man fick den matchupen en gång till. Inte att E.G. Manuel som var skadad ja. är borta. Liksom. Vi har även eh, två divisionsmatcher där. Och samtidigt DC mot Eagles och Browns mot Bengals. Anton. Ja, DC-Eagles. Eh, ska ju bli en härlig match att kolla på. Eh, just för att... <laughs> Det är två väldigt dåliga försvar, helt enkelt. Och det är två anfall som kan göra mycket poäng. Så att det, det kommer bli en publikfriande match helt enkelt. Mm. Eh, det kommer vara DC eh, med sin, sitt multitud med running backs som kommer springa i sönder ett Eagles-försvar. Samtidigt som Eagles med Foles, McCoy, eh, Deshawn Jackson kommer plocka upp mycket, mycket poäng på eh, DC också. Och det är ju den här grejen att båda de här quarterbacksen är ju lite skadade. Lite sådär Och båda springer mycket Och båda är duktiga och passar Så att det kan ju bli verkligen en, en händelserik match Och som sagt det är divisionsmöte också precis. Och Eagles är... har inte vunnit hemma, Så att det måste de börja göra nu för att kunna ta sig till playoffs Som jag sa att de skulle göra Ja precis Och eh, jag tror ju att eftersom att de redan mötte DC en gång Och eh, Ja mm. jag tror att det är mycket revansch mm. <laughs> På alla håll kanter um, Har Browns någon chans mot Bengals? Ja. ja, vad fan, det är ju Bengals som borde vara rädda. Det, är så, alltså, så. Ja, men det tycker jag, var Bruns har redan slagit dem en gång till. Eller mm. en gång innan. Mm. Men, det, men det, det var med, med Hoyer, den, ja. den mer skadade ja. Ja. Ja. ja Men, men Campbell har ju fortfarande visat sig att han kan, han kan steppa upp mm. och hålla, ja. hålla i tyglarna. Eh, vi får se hur långt det går. Det är just det man brukar se med second stringers. När de kommer in och gör det bra... Det är samma sak där. får börjar få mer och mer film på dem hur de spelar nu. Och så sakta men säkert så går det kanske lite sämre. Man håller inte samma nivå. Men Cla Campbell är ju en sån jävla veteran. Så jag tror mm. inte att det kommer att vara ett problem för honom. Jag tror att folk vet hur han spelar. Han vet hur han spelar. Och Brown är med på. Okej, okay, vad gör vi med honom som quarterback? Mm. Och samtidigt som Bengals är så jävla på av så det inte är sant. Alltså vissa gånger ser de ut som att de borde ligga sist i sin conference. Mm. Andra gånger spelar de som att de inte kan förlora fast det också så också de är ju inte i världens bästa Nej. de är inte världens bästa division heller alltså jag menar har du Steelers och, och Ravens i din division så då kan du spela rätt halvtaskigt och ändå ligga rätt upp li, högt upp mm, um, jag skulle ju också vilja säga att de är top Browns, bara till uh, overtime så vet vi att det är inte Bengals i alla <laughs> ja Uh, samtliga dessa matcher Alltså klockan 19 på söndag Jets Jetsbills, DC Eagles, Browns, Bengals Sen har vi då gjort det lite enklare För dig som lyssnare Eftersom det kanske blir lite förvirrat Att flippa mellan så många matcher först Så so <laughs> får du landa då I 49ers Saints Klockan 22.30 uh, Och koncentrera dig på den matchen Varför då? Man kan ju bli lite trött efter det här uh, zappandet mm. det, det kan ju göra att man faktiskt vill Just landa i en match och 49ers har ju problem att göra poäng, uppenbarligen. Gjorde inga touchdowns. Eh, nu har ju inte Saints världens bästa försvar. De har ju absolut ett försvar. Eh... Bättre än för, deras förra år som var det bland de sämsta genom, genom tiderna. Ja, ah, precis. Och, så, och så, så har de ju faktiskt en helt härlig eh, defensive coordinator i, i Rob Ryan. Alltså brussan, tvillingbrussan till Rex. Eh, men som sagt, eh, 49ers hemma hos Saints. Och det är också första gången som 49ers är eh, tillbaka där de förlorade Super Bowl. Det var ju nämligen i, for, i eh, Saints hemmarema, nere i New Orleans. Mm. Precis. Mm. Så frågan är om det blir ett nytt eh, elavbrott. Och, ja, och, <laughs> och... exakt. Om det kanske var Saints där som hade en plan att liksom börja jävla med dem. Ja, <laughs> <laughs> Och så sista matchen sen då klockan två någon gång på natten kanske till och med framåt halv tre då är det stormatch Chiefs mot Broncos Ja, inga konstigheter det är bara att stanna upp. det är bara förlåt måndag liksom. ja. så jag, jag ger upp den dagen det är bara att kolla på matchen Ja, så stryk alla era möten på måndag ja. eh, ring in är sjuka nu Typ det är måndag... sällan man är så himla produktiv på måndag morgon, <laughs> ja, kan exakt. Jag att det är, det är väl lika bra. Att ja. man kanske jobbar över lite där på måndagkvällen och stannar uppe till nästa match. Men vi stannar kvar i Chiefs Broncos en liten stund. Ja, eh, och då, nu får vi egentligen se det, liksom. det, det. De möts nu den här veckan sen har de en match som har varandra och sen möts de igen. Ah. Det är nu den här divisionen avgörs. Liksom. Det är de två lagen som man... Vad har va... du räknat bort? Raiders? Ja. <laughs> <laughs> Ja, vi låter... Price, ska vi gå till, till playen? Inte... Har du inte lyssnat på tidigare poddar? Ja, men han har ju fortfarande en matematisk chans. Ja. Det är allt jag säger. Ja, cool. Men äh, Chiefs, där har vi äh, det bästa försvaret i NFL just nu. Ah, ja. Och vi har det bäst, ett av de bästa anfallen genom tiderna. Och där har vi... Den matchen man vill se. Man vill se vad gör Peyton när han ställs mot ett totalt elitförsvar. Och på andra, på andra sidan bollen. Kan Alex Smith och Jamal Charles hålla i bollen tillräckligt mycket. För att alltså för att Broncos inte ska kunna varva upp och komma igång i det här anfallet. För de måste kontrollera klockan. Annars är de körda i den här matchen. Ja det är så många olika. Det, det är så mm. många olika sådana här. Matcher i match. Oh, alltså du har ju Peyton mot Alex liksom. oh. Du har Running backsen mot varandra Och du har ju liksom försvaren mot varandra Det finns så mycket och det, Jag trodde ju innan Broncos fick på nötten av, av Colts Så trodde jag ju att det skulle vara Det här och skulle vara de två eh, oslagbara lagen Alltså skulle göra upp om det Um, och det är det väl mer eller mindre nästan nu också nu är det ju Broncos har förlorat en mm, inga så att uh, jag tror att uh, ja den, den är den uh, Koka kaffe så till att ni inte jobbar på morgonen för det kommer bli svårt att vara produktivt även vid eftermiddagskaffet. Ja, för sen ska man ju stanna uppe och titta på Patriots mot eh, Patriots mot Panthers. Ja, faktiskt. Ja. Det är också en sån här match att inte missa. Eh, ja. Vad va, va, va ska man titta på där Anton? Alltså, jag, jag tänker att här har man ju en kul liten lag mot varandra vinkel. Eh, Miners och Panthers har precis möts. Jag har spelat en jämn match där Panthers vann på försvar mot Niners försvar egentligen. Och nu får de här lagen då istället möta varsitt alltså lag som är väldigt mer fokuserade på anfall. Eller som egentligen alla är fokuserade på anfall och försvar men som har bra anfall. Niners möter Saints och Panthers möter Patriots. Patriots, eh, Amendola har inte för en gång skulle inte ens skada som man känns ha varannan match. Gronke tillbaka och de börjar spela upp sig och börjar komma igång med sitt anfall. Och nu får vi liksom i förlängning se hur de här fyra lagen är mot varandra. Så att, eh, jag tror det är spännande för just playoff-bilden som alla de här är med i. Mm. Spännande. Det, det känns som att eh, kommande vecka det, det blir mycket att titta på NFL och lite jobba. <laughs> och Precis. Och, och ett tips är att gå in och jobba lördag förmiddag. Ja, Har ni med, För det, jag tror att ni kommer behöva det. Och, och så tar ni måndag och tisdag på något. Ja. <laughs> Men det är väldigt väldigt skönt. Man kan vara lite dynamisk i hur man lägger upp sina arbetstid. Det tror jag är viktigt också för att just hitta stunder för sig själv ja, med, med den sporten man kanske tycker väldigt mycket om. Ja. Har, ni, har ni någonting mer ni vill tillägga här? Nej. Vi pratar i största allmänhet. Vi är på väg att avsluta på den här nu. Alltså jag tycker att så här, skulle det vara någon fabriksarbetare som känner att det är väldigt svårt att lägga om mina tider så tycker jag att ni ska be er en chef att lyssna på det här programmet. Ja. Som är den liksom kicker i, i det här samtalet. Ja, De, vi äh, inte jobba måndag. Visst, vi, vi, vi kanske inte kan komma och jobba åt dig, men vi, vi lägger in det som en liten ja. sweetener. att ja. Skiter det sig för mycket med chefen? Be dem ta kontakt med oss och se om vi kan lösa. Vi, vi är ändå tre personer, vi kan säkert hela några timmar. och ja. Um... Skriv gärna in till oss då. Ja, ja. Vi har jättesvårt att lösa tankar Ja eh, Och då undrar ni, hur gör vi det? Eh, det kan ni göra på Twitter till exempel. Blir det offentligt och härligt, där heter vi NFL-podden. Och bara för att göra extra praktiskt så har vi gjort så att vi har döpt eh, Facebook-sidan till exakt samma sak. NFL-podden med två d Och sen kan ni även mejla om ni vill hålla det lite mer privat. NFL-podden at gmail.com. nfl -e n at gmail.com. Det, där, där har vi hela kakan helt enkelt. Mm. Ska och, vi och vill eller? man inte lyssna via Kingsize Magazine av en eller annan anledning så kan, finns vi också på Spotify. Ja. Och hittar man inte oss så kan man alltid söka på NFL och sen scrolla ner och det gäller väl egentligen på alla ställen. Mm. På Spotify Facebook tror jag också. man hittar oss enklast genom att söka på King mm. Size Magazine. Precis, men men man... på Soundcloud, där kan man söka på NFL-podden och det går snabbt och enkelt. Aha. Ja. Hörni, tack så mycket för att ni lyssnade. Tack för att ni var här i Skåne och Anton. Mm, eh, vi har, <laughs> vi har, vi har, ja, men vi är ju hemma hos mig. Så ja. eh, I 20 000 kronor studion. 200 000 kronor studion. Ja. studion. Ja. <laughs> Hej då, vi säger... Tjurududu!